Tizedik fejezet A sors különösen kegyetlen játéka, ha bűnhődésünk forrása a jó szándék és a lelkiismeretes munka. Jill tökéletes szidet akart, aki annyira hűmása az egykor éltnek, hogy még földi emlékei is vannak. Ezzel tette boldogtalammá. A fecsegésről lassan sikerült leszoktatnia, Jill egy nagyon óvatos lokális mikroszokkot is megkockáztatott, ami segített, és éjjel-nappal a könyvtárban tanyázott. Szeme vörösre gyulladt a mikrofilmek nézésétől. Nem a kivetített szöveg mérete, hanem a tiák szemének idegen fényviszonyok zavarták. Ványa pedig napjában háromszor megjelent nála a sült hússal, mert az ebés soha nem jutott eszébe. Ezzel a hibával még kiváló navigátor lehetett volna, ha nem izgatja, az ismeretlen földi múlt, melynek tárgyi emlékeit Jill oly szerencsétlen módon kívánatossá tette számára. A fényképek, jegyzetek nem idézhették fel az elmúlt idők teljességét. A határ, ameddig megismerésükben Jill eljuthatott. Határ maradt szidnek is. Ez az anyám, lobogtatta a képet. De egyetlen szavát, mozdulatát sem tudom elképzelni, Nincs segítség. Szeretem, mert te azt akartad. De a fényképet szerethetem csak. Mert akit ábrázol, sohasem láttad, és így én sem. Gondoltam már arra is, mi lenne, ha egy mikrosokkal ezt a területet is megcéloznád. De ez nem megoldás. A memória komplex. Ki tudja, mennyit veszítenék abból, amit eddig tanultam? Jill csak egy pillanatig csodálkozott azon, hogyan lehet szid ennyire járatos az ő tudományában is. Szid önállóságának növekedésével sokszor elfeledkezett arról, hogy az a bizonyos negyedrész szid változatlanul g-komponensnek nevezte kitörölhetetlenül benne van szid személyiségében. Sid kétségbelsése mélypontjain általában a földhöz csapta kínzóit, megtaposta a fülkepadlóján szétszóródott fényképeket, jedzeteket. Azután gondosan összeszedte őket, kisimította a gyűrődéseket, és valamennyit újra berakta a dobozba. Jill szótlanul nézte. Legszívesebben elégetném ezt az egész szemetet, magyarázta szid tárgyilagos nyugalommal. De tudom, hogy holnap vagy holnap után újra elő kell bennem, és ha nem találnám, még rosszabb lenne. Ez az én kis fetisizmusom. Tulajdonképpen veszélytelen szórakozás. Csak azt nem tudom, mit csinálok akkor, ha elkopnak a használatban. Legközelebb majd óvatosabban ugrálok rajtuk. A dobozt elzárta a fali szekrénybe, majd gúnyos fintort vágva a nagy Albert felé, Jillhez fordult. Látod, vele nincs bajom. Tudom, hogy nem tudhatok többet róla. Pontosabban nem tudhattam róla akkor sem többet, mikor még nem ebben a szőrös alakban mászkáltam. Amit nem tudunk, az nincs. Vagy ha fordítva, jobban tetszik, ami nincs, arról nem tudhatunk. Mit gondolsz, miért mondtam ezt? Nem tudom. Pedig egyszerű. Csak azért nem jut eszedbe, mert neked nem fáj. Mielőtt Eort és azután a többieket behozzuk, nagy takarítást kell rendeznünk. Pusztuljon minden személyes holmi, különben egy újabb lelkiismeretességi rohamodban a következő reprogram előtt megint búvárkodni fogsz. Ezt pedig nem kívánom se Maximnak, se járvinak, se a többinek. Azután arra is kell gondolnod, hogy valamelyikük esetleg a kelleténél nagyobb érdeklődést tanúsít majd Norman kabinja iránt, sőt, Maximnak és járvinak biztosan le kell menni a reaktorok szintjére. Nem lenne szerencsésebb, ha a következő reprogramok már eleve úgy készülnének el, hogy Norman kabinjában csak volt valami. És a reaktorok szintje is üresen várná Maximot és járvit. Temetni kell, Jill. Eltüntetni. Eltüntetni mindent, ami zavaros gondolatokat vagy érzelmeket szülhet. De... Tudom, mit akarsz mondani, erre is gondoltam. A részleteket bízd rám és ványára. A reprogramok tökéletessége rajtad múlik. Búj be a könyvtárba, tanulmányozd a mérnöki tudományokat. Addig ki se az orrod, még nem hívlak, hogy tisztelegi a sírunk előtt. Akkor a többiek is csak ennyire emlékezhetnek. Két nap múlva, nem messze a Galatejától, kis földhányáshoz vezette Gilt. Itt van minden. A testek egy tartályban, a személyi holmik pedig külön, légmentesen zárt dobozokban. Hozzá egy rövid magyarázat, ha a dicső utókor valamelyik űrhajója erre a bolygóra téved, ne bolonduljanak meg. Gondol csak meg, Jill! Egy űrhajó teljes személyzete, összes irataival eltemetve, és maga az űrhajó sehol. Csak az égés nyoma, hogy felszállt. A tökéletes űrkrími Életük végéig hiába törnék rajta a fejüket, így hát megsajnáltam őket. Tétována földkupac felé lépett. Vigyél el innen, Jill, minél gyorsabban! És egy hétig, akárhogy könyörgöm, ne errez ki a Galatejából. A saját holmimat is elástam. Ki kell bírnom valahogy, mert semmit nem gyűlölök úgy, mint a gyengeséget, a másét is, de a magamét a legjobban. Másnap délig tartotta magát. Akkor bezárkózott a kabinjába. jill az ajtón keresztül megnyugtatta, hogy nem csinál semmi ostobaságot, hagyja békén. – Ha túlélem, jobb lesz mindkettőnknek. – Ha nem, legalább tudod, mire vigyáz a következő reprogramoknál. Keserves letke volt. Jill tanult belőle. Maxim reprogramja... A beszéd mértékkel kidolgozott területén kívül jóformán semmi konkrétumot nem tartalmazott. A gépek, a mechanika szeretete, kézügyesség, nyugodt, magabiztos mozgás, ami a megszerzett ismeretanyag öntudatára épül. Sokkal rövidebb idő alatt készült el vele, mint CIDRE programjával. Mégis érezte, ez nehezebb feladat volt. Azért is aggódott, hogy ez a jó formán csak vágyakban realizált tartalom nem hagyja túl nagy teret Eor személyiségének. Tiák teljesen felolvadt szidreménytelen küzdelmében, amit félig megtalált emberi múltjáért folytatott. És Jill arra gondolt, talán mégsem szidreprogramja programja volt a legrosszabb megoldás. Az önkéntes fogságból nagy sokára előkerült szid más véleményem volt. Nem hiszem, hogy a feladat tökéletes teljesítése és a jó közérzet egymást kizáró komponensek. Sőt, ha csak arra gondol, ami a munkája, ha csak az érdekli, de ez a személyiség egyoldalúságához vezet. Tiák Fintora tökéletlenül próbálta követni Szíd indulatait. Óriási szerencsém, Jill, hogy valami véletlen folytán ez a romantika nem került belém. Nem tudatosan hagytad ki, az biztos. Mert ahogy vitatkozol, látom, legszívesebben teleraknád a galateját az egykori pompás űrhajósokkal, a tökéletes, sokoldalú hősökkel. Ott folytatnád. A reaktorok megszaladása előtti percekben. És nem veszed észre, hogy akkor és ott mindörökre megsemmisült valami. Bennem és az utánam következőkben ez soha ne felejtsd el, Jill. Nem a régieket teremted újra. Ettől a tévedéstől szeretnélek megóvni. Csak egy, egy lehetőséget, hogy képesek legyenek Maxim, Járvi és a többiek munkáját elvégezni. Fölállt és a könyvtár felé indult. Nem tudom, Jill, honnan veszed ezeket az ostobaságokat, az etikai problémáidat? Én, érdekes, még a G-komponensben sem érzek ilyesmit. Egyetlen norma van. A feladat. Az ajtóból visszanézett. Véreres szemmel, szeme. Tiák tekintete erre soha nem lett volna képes. Gúnyosan billant. Egyébként, Jill, éppen te akartad, hogy így legyen. Legalább a saját elképzelésedhez maradt hűséges. És arról se feledkez meg, hogy ha a Galatája hazatér, az csak közvetve lesz a te érdemed. Nélkülözhetetlen láncszeme vagy a feladatnak. Egyedül rajtad múlik, mi lesz Maxim és Járvi. De te nem vagy, és már nem is lehetsz. Sem navigátor, sem mérnök. Egyedül a felelősség a tiéd. Az egész sikeréért. És ezért bevallom, nem irigyellek.